Kaattiradiosta taas. Me palaamme tuohon aikaisempaan aiheeseen, eli Tallinnassa järjestettyyn kissanäyttelyyn. Kaattiradio kävi siellä tutustumassa ja nyt me tapaamme sitten erilaisia osallistujia, erilaisia kissoja tietenkin ja myöskin näyttelyn järjestäjiä. Että kuunnelkaapa mitä kaikkea nähtävää ja kuultavaa siellä oli. Tässä siirryttiin seuraavan luukun ääreen, eli täällä näyttelyssä nämä kissat on tämmöisissä häkeissä. Häkeissä ja tulin tähän tuota, katsomaan, että minkälainen otus täällä on. Kerrotko sä sun nimesi? Mä olen Pia ja kasvatan Rakdolleja. Ragdolleja. Onks tää nyt se semmonen jännä rotu, joka, siis mitä se tekee? Se menee löysäksi nostettaessa ja on semmonen ihmisläheinen ja ystävällinen ja... Ei mikään sylikissa välttämättä, mutta aina läsnä. Näytäksä miten se menee, vaikka se nyt ei tässä radiossa näy, mutta katsotaanpas. Mm. Tämä on vähän jäykempi. Hä Oi hänellä vaaleansininen solmi on kaulassa. Hän on kyllä aika mahtava, mahtava poika. Miten paljon tuommoinen poika painaa? Tämä on nyt hoikka 6,6 kiloa, että ei pitäisi alle 7 kiloa mennä, että sitten menee vähän hoikaksi. Liian hoikaksi. Joo, vähän liian hoikas. että on kuitenkin kollini niin hormonit vaivaa. Onko hän minkä ikäinen? Vuosi 7 seitsemän kuukautta. Just. Oliko sulla toinenkin kissa täällä? Joo. Ja hän on täällä seuraavassa. Oi, oi, oi, oi, mitä, mikä paksu karva, karva mytty. Mikäs hänen nimi on? Se on Elvis, se on Aatun veli, ää, isä. <tos> Aatun isä, Elvis. Elvis, ks, ks. ei hän, hän on väsynyt, nyt häntä ei kiinnosta yhtään. Tehkää juttunne, mitä tykkäätte. Täällä on tosiaan nämä kissat, jos ette ole kissanäyttelyssä käynyt, niin ne on häkeissä. Niillä on siellä tietysti ruokaa ja vettä ja mahdollisuus hiekkalaatikolla käyntiin ja kaikki semmoista. Ja tästä roduusta mä vielä pieltä vähän olisin kysellyt, että milloin tämä rotu on, niin kuin, onko se hyväksytty tai jotain tämmöistä. Rotu on syntynyt 60-luvun lopulla ja tota, käytännössä vahingossa tuli tämmösiä ja ja yhden siemilaisen kanssa. Sitten niitä lähdettiin jalostamaan eteenpäin. Ja Suomeen taisi tulla joskus 90-luvun puolivälissä ensimmäiset ragdollit. Nykyään tämä on sitten ollut Suomen suosittu rotu 15 vuotta putkeen. Onko sulla mitään tietoa, että miten paljon näitä on esimerkiksi Suomessa? Useampi tuhat on, että kyllä näitä nyt tänäkin vuonna, eikä viime vuonna rekisteröitiin melkein 700 kappaletta. Uusia? Joo, uusia kissoja. pennut pitää rekisteröidä kahdeksan viikon ikää mennessä, niin viime vuoden loppuun mennessä noin 700. Hän on hyvin rauhallisen tuntea, hänellä on siniset silmät ja ne kuuluvatkaan asiat, pitää olla siniset silmät. Joo, että naamiokissalla on aina siniset silmät, että ne syntyy viti valkoisena ja silmät jää siniseksi. Ei ole yhteydessä mitenkään kuulo-ongelmia, että se on tuohon naamiogeniin yhteydessä. Nyt niin, se on tämmöinen geeni. geeni. Onko sulla mitään käsitystä, että jos nyt lähtisi ostamaan tuommoista kissanpentua, että mitä ne maksaa tämä rotu? Ne on siinä tuhannen euron paikkeilla, että lemmikin saattaa saada siinä 800 euron paikkeilla, mutta aika usein siihen tulee just joku kastraatiosumman päälle tai jotain muita, muita kommerverkkejä, niin se menee aika usein siihen tuhanteen euroon. Että aika perus pitkakarvaisen rotukissan hinta. Mikä ero sitten on näillä rotukississa, jos puhutaan lemmikeistä? Mitä ne sitten ovat? Saattaa olla joku lievä rakennevika, että vaikka lattarinta, että ei ole näyttelyihin asiaa. Tai saattaa olla värivirhe, että ei sitten, ei ole näyttelyihin asiaa. Niin sitten niitä myydään vähän halvemmalla. Että, että yleensä nämä showpotentiaaliset kissat, niin ne haluttaisiin näyttelykoteihin. Ja niin sitten ne on vähän tyyliimpiä kuin niiden taso on vähän parempi, niin sanotusti. Mutta joka nehän on kuitenkin ensisijaisesti lemmikki aina. Niin lemmikkiä hän joka tapauksessa ovat. Sehän on ihan selvä asia meille kaikille kissanomistajille. Mutta sä vielä tuota siis nyt menee tai viettäämään toisen Elviksen tuomaroitavaksi, niin kuin mä ymmärsin. Elvis menee loppukilpailuun ottamaan muista kategorian yksi uroksista. Niin sitten valitaan yksi, joka on tämän päivän kategorian yksi uroksesta paras kissa. Että Elvisellä on mahdollisuudet siihen sitten voittaa semmoinen titteli. Sitä me jäämme nyt sitten jännittämään. Ja Katti radio jatkaa tästä, tästä vähän toisiin, toisiinkin luukkuihin ja häkkeihin katselemaan, mitä siellä tapahtuu. Kiitos sinulle, Pia. Kiitos. No niin, nyt Kattiradio on sitten päässyt tänne, ehkä sanotaisiko tämän näyttelyn tärkeimpään paikkaan, tärkeimpään paikkaan eli tän tuomariston pöydän taakse. Ja meillä on tässä haastateltavana eräs tämän näyttelyn tuomareista ja sun nimi oli. Mä olen Jaana Jyrkinen. Jaana Jyrkinen on tässä. tässä. Ja sä, oot, sä olet tuomarina täällä toimit. Toimi tuota, tuomarina täällä näyttelyssä ja mä olisin kiinnostunut ihan siitä, kun näin maalikon, että mitä tämmönen, miten tämmöiseksi tuomariksi tullaan, päästään, kouluttaudutaan. Kerrotko pikkusen siitä? No meidän kattojärjestössä, eli tässä FIFEksi kutsutaan, Federation Internationale Veline, tulee tämä lyhenne, niin meille kouluttaudutaan tuomariksi neljässä eli kategoriassa, mitä, missä myöskin kissoja arvostellaan sitten näyttelyssä. Kategoria kerrallaan opiskellaan ja tentitään, ja toki ennen sitä, ennen kuin pääsee edes aloittamaan, niin täytyy tehdä tämmöinen esitutkinto, ja sitä ennen täytyy olla aika pitkä harrastustausta, ennen kuin pääsee sitten aloittamaankaan. Et ei ihan helppo, että ei siihen hypätä ihan noin vaan. No ei, se on minimissään ä, viisi vuotta aktiivista harrastustoimintaa, ennen kuin saa edes sitä esitutkintoa anoa. Ja sen jälkeen ä, vähintäänkin kaksi vuotta opiskelua, tiukkaa opiskelua, ennen kuin se ensimmäinen tutkinto voidaan tehdä. Mikä sut sai innostumaan tämmöiseen hummaan? No, mä aikanaan hankin... Kotikissan ihan seuraksi, koska olin aikanaan päättänyt, meillä oli muun muassa semmoisia raidallisia kissoja aina, että sitten kun mä oon aikuinen ja sitten kun mä oon iso ja sitten kun mulla on mahdollisuus ottaa kissa, niin mä haluan tämmöisen raidallisen kissan. Ja niinhän mä sitten opiskeluaikana sellaisen raidallisen kissan hankin ja eläinkaupasta Oulussa käy ruokaa ostaessa ja muita tavaroita sille kissalle, niin siellä sitten houkutteli erästuttava toimintaan mukaan ja alkoi yhdistystoiminta ja sen jälkeen myöskin pikkuhiljaa näyttelytoiminta ja siitä se sitten lähti. Miten tuota, sehän ei ole sit tietenkään niin semmoinen päätoiminen ammatti sulle tämä, vaan sä teet sitä ihan vapaaehtoisesti Joo, siis ei todellakaan. Tämä ei ole mikään ammattiduu, niin tämä on ihan tämmöinen niin hullu harrastus vaan. Eli, eli tota, meillä kaikilla tuomareilla on myöskin ihan täyspäivätyö, eli mäkin olen rakennusalan diplomi-insinööri koulutukselta ja teen semmoisia töitä sitten niin päivätöikseen, tämä on ihan tämmöinen vapaa ja harrastus, mikä on hirveän mukava, koska... Aika monella sitten on ihan täysin erilainen se työ, niin tämä on semmoinen hyvä vastapaino, että loppuna aina harrastaa jotain hauskaa, niin unohtaa ne työhommat. Tuo on varmasti vastapaino kyllä sun työlle, voi kuvitella, mutta sehän on rakkaudesta kissoihin, eikö se näin mene? No eihän tätä siis missään nimessä muuten tekisi, että matkustaa joskus jopa toiselle puolelle maapalloa toista vuorokautta, nähäksensä muutaman sata kissaa ja sitten parin päivän päästä matkustaa takaisin ja kaikki luulee, että ai sä olit lomalla, no sulla oli varmaan ihanaa siellä ja sä kaikkea hauskaa. Joo, mä juoksin lentokoneesta toiseen, matkustin ahtaasti ah, ikisessä koneessa ja <laughs> näin siellä jonkun urheiluhalle ja kissat ja sitten läksin takaisin. Että eihän tätä muuten tekisi kuin pelkästään oikeasti, että täytyy todellakin tykätä kissa. Ja se mikä on se motivaatio siinä tietyllä lailla joka päivä, joka viikonloppu, riittää kun tulee se yksi kissa, joka on se semmoinen vau. Wow. Sä tiedät, että tämä oli se syy, miksi sä tulit tänne. Sä näit jotain kaunista. Joo. Ja tuossa tuota, olikin puhetta siitä, että mennään nyt asiasta toiseen vähän asiilta, että, että täällä näyttelys, täällähän ei hirveän suuri ole tämä näyttely tällä kertaa täällä tallinnassa, mutta sä kerroit, että täällä on Suomesta on paljon ja mistä muualta. No, nämä ei välttämättä tosiaankaan ihan suurimpia näyttelyitä ole Tallinnassa niin määrällisesti, mutta sitten jos lähdetään niin osallistujamaita, niin, niin todella runsas osanotto. täällä on nyttenkin, niin täällä on tietysti paikallisia osallistuja, sitten aika iso osa suomalaisia, koska tänne on helppo tulla ja meillä tarvitaan, Aina näitä ulkolaisia sertejä, eli sä et voi pelkästään yhdessä maassa käydä näyttelyssä aikuisen kissan kanssa, vaan jotta se ura etenee, niin sun täytyy aina välillä hakea niin sanotusti ulkomainen serti. Ja sitten saman perässä on täällä norjalaisia, ruotsalaisia, Liettua, Latvia, Saksa ja kauimmaiset kuuluu olevan Israelista saakka. Joo, se on varmasti tuossa puhuttiinkin jo eilen jonkun kanssa, että tänne on niin kuin helppo, Suomesta ainakin helppo. Ja tietysti Latviasta 14, kun tämä matka on lyhyt. Mutta tuota, sä olet siis ollut täällä nyt eilisen päivän koko päivän ja olet se tänään koko tämän päivän täällä läsnä? Joo kyllä, tänään koko päivän niin pitkä, loppukilpailut loppuu tuossa joskus ehkä puoli neljän paikkeella ja sitten lähdetään matkustaan kotiin. Yo Mä muistan kuu eka kerran nähtiin Laiva käytäväl yhtenki sun silmät mä lähtiin Vale puna huuli rupes mulle räppää Yritti olla kuli mut se ei ollutkaan läppää Sunka ei tuntunut mikään normi arjelta Heräsi aamusi sun pinkin käypäin barvolta Välin saatto olla heti pikku väännyt Kun sä opetit mulle ihan uudet säännöt yo Kuunneltiin juisee ja kilpa rimmattiin meidän meijän mökillemme jimmattiin Harmittaa et oli piäkin ihan poikainen jokaiselta on ongelma. Mii, mä Ja voi välin vähän hajottaa Mä tein sun mitä Wow, wow, oh, oh, oh. Kuole pääli Mä tein sun mitä Wow, wow, wow, wow, Lähtisikä Milloin me erottiin pitkää edes takas tunteet silloin vertiin. sohva pohja karkkiin ja kartanon sipsiin sun kavereiden me meni aina kipsi, Tuntuu odoltolla samalla alalla vedettiin yhdessä köpiksen karaoke laavalla vihyttiin radalla meillä oli aina hauskaa suun muoli ja varva pappalla ja vilkas. kaikki on loppu Ja voi kertoa, et kovistakin kirpas. Kaiken taju kun se menettää, mikse pyytä pyytänyt apua taas? Kakenet jää, ja välin vähän hajottaa Mä tein sun takin, mitä mä oon Kuole välin liikäpää Mä tein sun takin, mitä voi, oon -o -o -o -o -o. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle? Sulle sukeltaisin helmen valkeaa Just go hand Ulkomailla, ulkomailla. Kuinka paljon sä itse olet käynyt ulkomailla tuomaroimassa? No, mä olen valmistunut ensimmäiseen kategoriaan vuonna 2004. Ja ja viimeisen kategorian tein tuossa 2011, eli nyt on kaikkien rotujen arvosteluoikeudet. Ja siinä vaiheessa, kun on tää, vain tämä yksi tai kaksi kategoriaa, niin sanotusti puolet roduista lupa arvostella, niin tietysti se arvostelupiiri on vähän lyhyempiä matkoja pitää olla isompia näyttelyitä, mutta sen jälkeen, kun on kaikki rodut arvostelut, niin Opetellut ja tenttinyt, niin sittenhän näitä kutsuja tulee vähän helpommin kauempaisiinkin maihin, missä on ehkä pienempiä näyttelyitä ja sinne ei niin montaa tuomaria voi kutsua, niin on pakko olla ne kaikki oikeudet. Eli sitä myöten niin on tullut kutsuja. Kaukaisimmat, missä olen ollut, on Indonesia varmaankin. Siellä on muutaman kerran käynyt ja siellä on ihan täytyy erikseen sanoa semmoinen kohta kuin Borneo saari. Siellä on yksi ainoa meidän järjestön kissanäyttely ollut ja siellä olin tuomarina yhden paikallisen tuomarin kanssa ihan tämmöinen kahden tuomarin näyttely oli siellä Sit järjestetty, mutta se oli aika eksoottinen kokemus. Ja se on niinku siihen suuntaan kauimmaisin, mihin meidän järjestössä voi päästä. Eli maailmassa on muitakin järjestöjä ja sitten niillä on tietysti niinku esimerkiksi Australiassa on ihan oma piiri, joka sillä lailla pyörii joskus vierailevana tuomarina voi siellä käydä, että esimerkiksi ensi vuodeksi kysyttiin. Ihan Australiaa asti. Toiseen suuntaan kun mennään, niin siellä kauimmaiset maat on Brasilia, Meksiko, Argentiina. Siellä en ole ollut itse arvostelemassa, mutta hyvin aktiivista näyttelytoimintaa on sielläkin ja paljon Euroopasta käy siellä tuomareita. Sitten tietysti lähes kaikki Euroopan maat on tullut käytyä tässä ajassa jo läpi. Joo, ja kun sä puhut näistä kategorioista, mä jos pohdin sitä, että sunhan täytyy siis tuntea näyttelyissä rodut kaikki. No kyllä meillä on. Toistakymmentä rotua, yhdessä kategoriassa aika paljon enemmänkin, niin näitä eri rotuja per kategoria, eli jaetaan kategoriat yhdestä neljään. Ensimmäiseen kuuluu pääsääntöisesti pitkäkarvaset rodut, seuraavaan pääsääntöisesti puolipitkäkarvat, sitten on lyhytkarvat kolmosessa ja tämmöiset itämaisemmat kissat tulee kategoriassa neljä. Eli kissarotuja on aika paljon ja sen takia se pienemmässä määrässä tentitäänkin, jotta se kokonaisuus on mahdollista hallita. Miten sä pystyt, kun sä otat sen kissan tohon pöydälle, niin on pitää hallita siis todella paljon siitä rodusta, tietää, että minkälainen sen pitäisi olla? Ja... No, jokaiselle rodulle on kirjoitettu tällainen kirjallinen standardi. Ja siinä standardissa kissa kuvataan ihan näin yleisesti tyyppi. Sitten se on jaettu palasiin, eli kuvataan pään muoto, silmän muoto, silmän väri, öö, Korvan koko, muoto, sijainti, turkin laatu, turkin pituus, turkin kuviot, häntä, hännän pituus, ja kaikki on sinne niin kuvattu. Ja tavallaan se kissa, jos se on täydellisesti standardin mukainen, niin se saa 100 pistettä siitä arvostelusta silloin. Ja sitten jos siinä kissassa jotakin huomautettavaa, niin täytyy niin mielessä vähän miettiä, että monta pistettä tavallaan se siitä, Heikkenee se kissa niin sanotusti verrattuna siihen standardiin, koska täydellistä kissahan ei olekaan. Että siinä vaiheessa kun löytyy se täydellinen kissa, jos mä kasvatan sen tai sen näyttelystä, niin se motivaatio varmaan menee sitten siihen hommaan, että sitä, sitä ootellessa. Mutta koska aina löytyy sellaisia, että yhdestä kissasta löytyy yksi pala, joka on tosi hieno, ja toisesta löytyy se toinen pala, joka on tosi hieno. Ja sitten tuomarihan vaan vertaa, että missä se kokonaisuus on paras, taikka missä on pienimät virheet. Joo, tässä käsi väsyy, tässä välillä. Ja se siis, miten se käytännössä menee nyt, kun, jos mä tulisin tänne mun kissani kanssa, mä haluaisin, että... Että tuota, sitten arvosteli niin miten se menee käytännössä, pannaanko se tohon pöydälle vai miten niitä letkutetaan tuossa sylissä? Tässä no, on jookissa arvostellaan pöydällä. Koirathan on et, ihan erilainen, niitä juoksutetaan kehässä ja näytetään toisella lailla. Tosin onhan sielläkin rotuja, jotka arvostellaan pöydällä. Eli omistajat tuo kissan pöydälle ja sitten tuomarit sen käsissä käsittelee. Siinä tuntee sen lihaksiston, luuston, painon ja muodon hyvin, kun sitä nostelee sitten omissa käsissä. Ja sitten kirjoitetaan sitä raportti sen perusteella, että mitä on käsillä tuntunut ja silmillä nähnyt. Kirjoitako sen ihan siis niin paperille vai saneletko tai miten? Kyllä, siis me meillä on niin kuin, meidän järjestys on tapana, että jokainen saa kirjallisen arvostelun ja yleensä tuomari kirjoittaa sen itse. No, tätä men... Enpäs ollut tiennytkään. No miten sitten? Sitten mä katsot, että sulla on tommosia... Mitä toi on se leluja? Mitä, mitä sä, sä niillä huiskuttelit noita kissoja? Joo, yleensä käytetään jotain sellaista vippaa tai huiskua tai höyhentä tai jotain kilisevää tai glitterejä, joka kiinnittää kissan huomion. Eli kun halutaan esimerkiksi, että kissa aukaisi silmät, jotta se muoto ja värinäkyys kunnolla tai katsotaan korvan sijaintia tai muuta niin silloin käytetään jotain sellaista lelua. Sitä ei tietenkään anneta sille kissalle, vaan sitä vaan huiskutellaan sen verran kaukana, että se huomio on kiinnitty siihen. Ja joskus myöskin voi käyttää sellaiset, että jos on hieman hermostunut kissa, niin sitten kun se yhtäkkiä hoksaa, että hei, tuossa onkin joku lelu, mä alankin leikkimään, tai ainakin luulee alkamassa leikkimään, niin se unohtaa sen, että sen piti jännittää. Se unohtaa sen, missä paikassa se on, ja monesti se arvostelu niin pystyy etenemään sitten paljon paremmin kuin kissa rentoutuu siinä tilanteessa. Onko sitten sillä tavalla, että, että kaikki kissat eivät sovi tämmöiseen näyttelyhommaan ihan siis, että ne on jännittävät tai ovat äksyjä tai jotain semmoista, että onko, onko sulla minkälaisia kokemuksia tuommoisista? No pääsääntöisestihan tietysti nämä kissat on hyvin käyttäytyviä ja ne on niin tottunut siihen tällaiseen hälinään ja toimintaan, että ne ei siitä mitään välitä. Mutta sitten on sellaisia hetkiä esimerkiksi, Nuoret urokset, kun ne hoksaa, että hei, ne onkin tulossa sukukypsäksi ja täällä on hirveän paljon ihania naisia, niin ne saattaa olla hieman arvaamattomia joskus, että, mutta hyvin harvoin niitä näyttelyyn tuoda, että onneksi meillä on aika silleen viisaita valistuneita ihmisiä, omistajia, kasvattajia, että ne ei tuo sellaisia sitten näyttelyä, jolla olisi, jotta he miettii, että ei ehkä se pääkestä sitten sitten, huumori ei kestä tätä hommaa. Onko sulla ollut sellaisia, onko tapahtunut mitään ikäviä juttuja kissojen kanssa tässä pöydällä? No mulle ei henkilökohtaisesti tänä aikana ole sellaisia oikein inhoittavia tapahtunut. Joskus on sivusta nähnyt, että kuinka on. Koska hän on sillä lailla silloin, kun se esimerkiksi säikähtää jotakin, niin sehän ei välttämättä tunne edes omaa omistajaa tai muuta siinä vaiheessa. Eli semmoisia saattaa, saattaa aiheutua tietenkin, mutta ei ole tosiaan itselle onneksi vielä sattunut sellaista. Miten sitten, tämä mä jotain semmoista, että, että jotkut hylätään kokonaan, onko semmoinen vai, vai miten ne menee? Joo, siis yksi arvostelutulos on diskaus. Eli jokaisella... Meillä on yleiset hylkäävät virheet ja sitten on joka, tietyillä roduilla on myöskin erikseen virheit, pahoiksi virheiksi niin sanotusti luokiteltavia. Et jos semmoinen löytyy, niin silloin se arvostelutulos on hylätty eli diskaus. Se voi olla joku terveyteen liittyvä asia tai se voi olla esimerkiksi värivirhe. Et vaikka rotu tai väri, jossa valkolaikku ei ole sallittu ja kissalla on sitten vaikka valkoinen medaali onkin tuolla vatsassa niin se on niin hy sitten hylkävä virhe. Tai sitten jos öö, esimerkiksi löytyisi liikavarpaita tai todettaisiin kuuroksi tai se olisi kantava tai imettää. Tämmöisiä ei sitten näyttelyyn? Ei, koska siinä on ajateltu sitä, että se on suoja niille pennuille. kantavan naaras ei saa osallistua näyttelyyn, että ei tapahtuisi mitään pahaa niille mahdollisesti tuleville pennuille. Ja Naaras, jolla on imettävä, joka imettää edelleenkin, että jolla on pennut kotona, niin ei saa osallistua näyttelyyn sen takia, että se ei veisi sitten ikäviä tuliaisia niille pennuille siellä kotona. Eli ala-ikärajahan meillä näyttely osallistuisiin on neljä kuukautta. Niinkin nuoria... Kyllä, neljä kuukautta, neljästä seitsemän kuukautta on nuorimmaisten ikäluokka, eli siihen saa osallistua. Sitten jos tietysti sillä emolla on jo yli neljä kuukautiset pennut ja ne pennutkin on täällä, niin sitä asiaa on ihan ok. Mutta niin kauan kun sulla on kotona pienet pennut, niin sitten ei saa myöskään se emo osallistua. On äitiys lomalla kotona, joo. Onko sitten, tuota, kun on rotukissoja näissä yleensä on, mutta onko sitten tämmöisille tavallisille, miksi niitä nyt sitten sanotaankin kotikissoille, vai mitä ne ovat, on, onko niille sitten mitään näyttelyitä? Siis on joskus ollut olemassa ihan erikseen myöskin ihan kotikissa näyttelyitä pelkästään kotikissoille, mutta kaikissa meidän näyttelyissä on myöskin oma luokka. Sen lisäksi kun puhuin tuossa aikaisemmin niistä neljästä kategoriasta, niin meillä on sitten myöskin niin kuin oma luokka kotikissoille. Eli kaikki kissat, joilla ei ole rekisterikirjaa, jotka on rokotettu ja jotka osaa käyttäytyä kunnolla, niin ne voi osallistua kotikissa luokkaan. Ja niillä on ihan oma arvostelu sitten ja voittajasta tulee sitten näyttelyn kaunein kotikissa. Onko siinä joku, mikä siinä on kriterinä, onko se kaunis vai vai vai? No se on ihan luokka ja aika kamala luokka arvostella. Koska siinä ei ole virallisesti standardia siinä mielessä kuin näillä rotukissoilla, vaan se kauneus on katsojan silmässä. Eli sit sä itse joudut siinä mielessä valitseen sen kauneimman ja se on joskus aika vaikeata. Mä uskon sen kyllä, että se on kyllä aika vaikeata. Vaikeata, mutta tuota. Mut tällä tavalla tämä nyt sitten etenee, tämä tää tuomarointikin täällä. Ja mä aina olen kuvitellut, että, että tuota, kaikki tuomarit, ne on hirveän semmosia kiukkuisia ja äkäisiä, <lopituksella> mutta nyt mun täytyy kyllä niin muuttaa mielipiteen, että nyt törmättiin kyllä semmosen tuomarin, joka on todella inhimillinen ja mukava. Mutta jos me nyt lopetellaan tältä erää ja sitten seuraavassa näyttelyssä varmaan ainakin täällä Tallinnassa, tullaan näkemään taas. Eli kiitos sulle, Jana, erittäin paljon. Kattiradio vaikenee nyt sitten tällä erää. Kiitoksia.